xa estamos outra vez aquí de volta eh, mm, bueno, pues con, continuamos cos convidados seguimos con Antonia, con Alfredo máis alfredo mm, a verdade é que a, a, a mi co pechado estivemos falando de cousas interesantísimas eh, eh, seguro que continuaremos, pero comprenos mm, falar con, con, con Lugo sabedes que na segunda hora sempre chamamos a Xulio Simón e dende Lugo fainos a súa crónica me parece, eh, bueno, fainos dende con barro, pero que éle donde está, pero resulta que agora Lugo está en festas son as festas do Froilán. de San Froilán, e entón, pois él como ten familia ali, eh, como bueno, pois acostuma cada ano a pasar por ali, pois posiblemente este por un, algún recuncho preparando algú, a súa mm, pequena crónica, e o mellor, pois nos poten alguna sorpresa. Se vos parece deixamos un momentiño a conversa que sempre falemos semanalmente con un xulio damos llave vida e se queredes facer algún intervención, sabedes que, que podedes facela. Boas tardes, Xulio. Fala, moi, moi boas e solleiras tardes de, aquí de Galicia. Dende, dende Lugo, lo que estaba dicindo o, yo dos nosos ouvintes e dos nosos convidados de hoxe. Teño aquí o, no o, estudio o, Alfredo o, y a Alfredo e a Antonio, dúas persoas o, que nos acostuman, bueno, Alfredo acostuman a colaborar, pero Antonio é unha sorpresa que nos acaba de traer precisamente Alfredo si, pois, sí, pero leva tempo xa sin sin escoitalo, non? Tanto a emisora como como personalmente que este verán pois non non nos vimos. Non? Pois, hoxe eh, era un gran dilema para min Porque ti, tiven que elegir Entre a, a festa ali do marisco do grove Onde se pode, entre outras cousas, degustar o, o que ali chaman o rodaballo de Jaliñeiro <risas> E as festas daqui de, de San Froilán Onde, aparte do polvo, pois se pode desfrutar tamén do, do, do chamado marisco de cortello Que non está nada mal, non? A pesar de que con esta calor pois non, non apeteza tanto Non? Bueno, eh, hai que botar mángas o, o que se poida De, de razón, ademais tú sempre fuches a xudo a esa Non sei se a das mozas ou a pero, o San Forilán sempre, non? Bueno, efectivamente, maña é, é aquí o, o, domingo. o domingo das mozas, non? Si, si E bueno, ro, a, sobre a festa do Marisco esta semana atrás Pois eh, é curioso porque falado do... do do rodaballo de Jaliñeiro, xa meñe así, porque ali hai xa desde hai 23 anos a festa do marisco do Grave se dedica un día a promoción, a promoción do rodaballo, porque ali hai unha, eu creo que foi a primeira planta do cultivo do rodaballo de, de España, que produce una media de 100 toneladas de de, de pescado ao ah, ano. Eh? Eh, bueno, a xente dali, pues, o de o robalo de galiñeiro. E este claro. ano pois eh, como curiosidade, claro. houve pois, un, un chef, un cociñeiro que para todas as persoas que quixeran pois eh facía alí na rúa eh? na, na. No, no medio das rúas do grove pois preparaba tres receitas eh, diferentes sobre, a, sobre o que tiñan como elemento principal o rodaballo uh -huh. Entón bueno, eh, a disfrutarlo ¿no? aquí... Como? Entón toda a xente disfrutando del ¿no? eh, Pois eh, eh, eh, din que hai un cheo total no grove no, no, no, no, na zona do grove eh e eh, bueno, non só alí senón eh, que, que hai, dado que hai que además hai moi bo tempo, pois notase eh, a chegada de xente á zona de San Xenxo, en Poio, uh -huh. hai unha barrote total, non? esperábase pois, mitísima xente toda a fin de semana, o mesmo que vai pasar aquí en, en, en Lugo, Lugo. con San Froilán, non? Está ben. Que, por certo estes días saía en algún sitio bien por aí unha especie de, de decálogo que debe coñecer todo bon San Froilano, ¿non? Hmm. Eh, bueno, entre outras cosas pois dicían que hai unha vez que chegas a Lugo hai que deixarse levar polo son, polos cheiros, as luces, eh, todos esses sabores que, que inundan as ruas de, de do, do recinto feiral, ¿no? okay. eh, e bueno, entre esses decálogos pois lembro que bueno avisabante de que hai que ter cuidado eh coas racións do polbo que non poden pasar máis de 13 euros, eh, o polbo con cachelo, pan e viño, porque bueno, moitas veces pois abusas estes días do dos prezos. Sí, sí. Eh, pois eh, non se pode deixar o, o paraugas, non? Todos lembramos esas fotos do San Froilán. Sobre todo o Domingo das Mozas Que baixaba moita xente das aldeas A xente que, que chegaba co paraguas Colgado nas, nas costas non? Sí. Este ano parece que non vas a hacer falta Pero bueno, segundo me dixeron Pola noite cho, Que choviñara un pouco ah. eh, bueno, Logo da, daban outros consellos Como eh, ver os, oh, os fogos Artificiais desde, desde La darbe da muralla uh -huh. E eh, sobre todo en transportas do bispo doario e, e a e a porta de, de Aguirre lembra tamén que o tema das tapas que todo o mundo coñece que andar de chiquitas por Lugo, pois, leva consigo que che vean nos bares unha unha tapa de balde, sí, sí. Pero que moitas moi moitas veces nas festas, pois, eh, hai bares que non que non dan tapa, non, pola aglomeración de de xentes que hai, non? Que, por certo, as tapas de últimamente teñen moitísima concurrencia posto que hai a veces hasta concursos, non? Si, sí, hai un exactamente que día é, pero que hai como unha... bueno, creo que xa se fai en moitos sitios, non? Un concurso de tapas, de... en Pontevedra tamén se fai, non? Uh -huh. eh, non que, pois pues, a xente, hai unha serie de restaurantes que participan en ese concurso e eu creo que a propia xente que vai visitando os distintos lugares que, eh, a que emite os, os votos, non? Pero creo que sería complicado aquí en en E... <risa> Eh, por certo, que ti estás máis enterado camín de, de temas de música, que estes días, pois, vai a, creo que é un martes, ou, non sei se xa actuou ou vai a actuar, pero una, no, un martes que veo, me parece, unha banda aí de, de, de Cataluña que eu non a conhezo, eh, creo que se chama Manel, Manel, uh -huh. eh, ¿no? sí, sí, sí, sí. Sí, bueno, tendo os discos, un é aos millores profesores europeos e outro é 10 milhas per veure unha boa armadura, non? Sí, sí, sí, sí, Creo que é a primeira vez que actúan en Galicia, pero están triunfando por, por todos, por todas, non só en Cataluña, porque canta en catalán, pero sí. están tendo grandes éxitos que pues, o outro día que actuaran en tamén en Sevilla me parece bueno que a pesar de que están en, en catalán pois pues a xente pararía as as suas cancións, non? Sí, sí, son bons eh, músicos, son Manel, son sobre son bons Hay una que, que se chama aniversari, uh -huh. que que bueno, que parece que está triunfando esa esa canción, o martes que estarán aquí um, a parte de outras participacións galegas de bastante importancia, sona non? como Uxía, pues, Pedreira, me parece que tamén eh, pues, alguna... Ué, a verdade mas... que acabo de chegar e ainda non, non me moi ben do programa de, de, do que queda non? xa do, do San Floilán que rematará o, o próximo no, mércoles en, sí, en sí. Trabuco non? O... maña e o domingo das mozas que é o día tamén do traxe regional non? Sí. que Creo que se elixiu ese día porque, pues, eh, antes era o día que viña todo o mundo das aldeas, e xente da aldea, pues, traía un pouco máis a roupa máis típica, non, de, de Galicia, tal. Entón, pues, recuperouse ese día para o, para o traxe nacional, non? O traxe regional daqui de Galicia. Pois, Xurio, que, que máis que máis nos contas? Que máis cos nos dices para que... Bueno, pues, audiencia... mira... Aí relacionado con Cataluña, que estes días hai un pouco de... Bueno, hai críticas, porque está celebrando, penso que non rematou ainda con Xemar, que é unha das feiras aquí en Vigo, non? Sí. Unha das feiras máis importantes que hai de... non só aquí en España, senón no, no mundo, non? Eu non sei se leía por aí que era a terceira feira do mundo a segunda no ámbito europeo detrás de unha que se fai en Bruxelas non? bueno, pois parece ser que para o ano que se vai facer unha feira paralela, casi nas mismas datas aí en Cataluña, non? Eh, bueno, pois hai críticas porque esta feira con Xemar eh, leva anos sen recibir subvencións públicas, nin por parte do Medio mariño nin da Xunta, non? Eh, esta feira catalana, que vai coincidir nas datas, pois sí que vai ter apoios públicos, non? Bueno, eles tiñan previsto facela según teño entendido, o 4, 5 e 6 de outubro, non sei se agora mudaron ou non, pero... Pois non sei, pero mira, eu sei que estes días está celebrando en, en, Vigo. en Vigo, non? Vigo, sí. Entón, pois, eu creo que o sector pesqueiro que non non pode asumir dúas feiras así, menos nas mesmas datas, non? Claro, claro. Penso que é demasiado, non? Uhum. Pero bueno, eh, por certo seguindo co así, con algunha noticia que ten en relación entre en Cataluña e, e Galicia que tamén hai tres produccións galegas que están competindo nestes momentos aí no, no Festival de Sitches, ¿non? Sí, tres produccións de, de cine, si, sí. na sí, cine. No Eu es... no sei se tes falado, hai unha de Eva, que é unha cinta de de Quique Mailo, eh, protagonizada por Marta Detura, eh Claudia Vega, bueno, eh luego mm, sobre as eh, no, bueno, a ver, estou, estou falando do pase de de Eva, de Quique Melo que foi o o que abriu, a, creo que foi o que abriu o este festival internacional de cine fantástico de de Sitges 2011, pero as producións galegas unha é de de Baca Films Sí, a, a de Lobos de, de Arga. Lobos de Arga, sí. que dirixe Juan Martínez Moreno, creo que actúan Manquiña, Luisa Era, Naval uh -huh. Rivera, outros. ¿no? Eh, logo La mujer del Eternauta de Frida. De, de Frida Films. Eh, bueno, non sei se xa te falado ti non, non, eu adiantino eh, no, no claro. comenzo da, da nosa sí. emisión sí. pero que eh, ya, hai tamén unha curta metrase que é de Carabás de, de, de Calvelo non que tamén entra con curso pero eu, eu, da que queríamos falar era de, de Luís Tosar aquela do porteiro que portero <risa> ah, pero bueno, moi ben eh, son cousas que quere dicirse que a nosa a, a nosa cultura tamén se está a ver ou polo menos a amosar aquí en Cataluña en Cataluña sí, sí, non? Sí, sí, sí. Pero bueno, hoxe Que casi non tiven tempo a mirar a prensa Pero si sí, todos os Os periódicos pues, Traen a, a, a primeira página o, o tema do, do Banco Pastor ¿no? Si, sí, a fusión eh, exactamente, este mes que temos eu creo que ponía a prensa que en 15 anos o que o peor setembro, non? en 15 anos que está deixando en Galicia 277 parados diarios, non? O mes de setembro sempre foi malo, eh... Para, para España, no É un mes negro porque é cando se volven a inscribir nas oficinas de empleo os traballadores temporais do sector, sobre todo do turismo, non? Os que teñen uh -huh. os sectores productivos que teñen a temporada alta no no verán, non? Bueno, pois pues, junto con estes parados, tamén se, se pode decir que se está un pouco desfacendo o sistema productivo e financeiro galego, no Si, uh si. -huh. Estes días atrás xa vistes o, o, o enorme enfado que hai na sociedade galega polas indemnizacións millonarias a, aos directivos de de nova Caixa, non? Que si, si, si Non, non, non, non recono as datas pero menos entre 4 ou 5 directivos non sei se eran 20 millóns Si, si, sí, sí, algo que, que saíudo da Caixa de todos os contribuintes sí, para sí, sí. aparecer eh, bueno, bueno, A ver que queda todo eso sí. E eh, hoxe eh, bueno, pois, eh, eh, vemos que o, o Banco Pastor vai pasar a máis do do Banco Popular que no. valorou 1.300 millóns. E bueno, hai sobre todo grande preocupación entre os traballadores porque hai vai a haber duplicidade de oficinas e vai a haber eh Brrr, moitos eres, eh, non moitos seres, eh, moitas oficinas que se van pechar e moitos van a quedar na Si, sí, sí. rúa, non. No. Pero bueno, isto no o peor é que xa atrás foi quedando Fenosa, eh, que ahora ya es catalana, Fadesa, que se fuera a más, eh, madrileñas, madrileñas, eh... Logo, o de Audasa, que era da autostradas de PH, tamén creo que eu comprou un grupo americano, o Citigroup, eh, R, tamén eh, compraron os británicos, en fin, vai, vai se perdendo incluso no sector naval, na pizarra, no leite, a, a, a, a eólica, os, os, as eólicas, conser, as conserveiras, en fin, que o que, que faltaba era xa o do, O, o, do o do banco pastor no? <risas> Bueno, mentre poidamos contálo Xulio seguro que estaremos mm, Adiantando cousas Para que os nosos Por lo menos que nos veñan mm, Detrás de nós ou despois de nós Saiban que é posible unha Galicia diferente Por lo menos claro. o, que, o que nos está amosando aquí ou que nos están amosando aquí Algunhas des personas altruistas Como por exemplo Antonio Que, que é o, un dos uh, Factores todo da, da asociación que tens que coñecer, xa mirarás, xa podrás aí ao día cando poidas en internet métete aí na súa páxina que é asociacioncastañonogal.com e verás que teñen un sendeiro de Quintas de Río do Donsal extraordinaria. Ah, vamos a ver, eu estaba pensando me falabas Antonio Díaz. No, no, no, a tocho estaba ah, falando de es... Don Antonio Álvarez. Álvarez que... Claro, Antonio, como a veces temos coincidido, claro. estará Antonio Díaz aí, pensei que era no. Por eso decía que, bueno, que levaba tempo sen, sen oírlo. Vale. Ah, pois pues un saúdo. Encantado. Mm. Bueno, pois xa verás que cando poidas, eh, verás tú unha cousa extraordinaria, recuperaron un sendeiro de nada menos que 15 kilómetros de, de percorrido por, por favor, por volveme dar os datos, si, si é posible. É sí. o Asociación Castaño-Nogal. Postei, sí, postei internet verás que é un sendeiro que fixeron Recuperaron un sendeiro de, de Quintá a Río donsal Que, ah. que, que teñe un... Bueno, pre, precioso, xa verás que é unha cousa extraordinaria además fixeronlo con personas de... O, o, os, os voluntarios vinieron de tres continentes de 24 países Non ofixeron as administracións públicas ninos veciños e tiveron que venir xente de fora a facer o que non facían el íno logo despois traballou outra xente local eh, da Coruña sobre todo eh, e algún fillo de nativo que reside aquí en Barcelona, pero a xente miraba por de fora traballando e ele sudando a camiseta universitarios, profesores de universidade, algún empregado, eh, xente que bueno, que ven a dar pola súa conta facer un percorrido, en algún caso de 20.000 kilómetros e eh, para vir rozar a unha aldea eh, en Franca bueno, a unhas aldeas unha, unha zona a comarca de cancelada en Franca despoblación eh, e de destrución do que había de construccións típicas e eh, de vexetación autóctona ese pois que bueno, estas cousas hai que darles publicidade, ou hai pouco que esteven facendo unha ruta ali no no Courel tamén, sí. a ruta dos sequeiros, e bueno, os sequeiros onde se secaban as castañas, que aínda hoxe se poderían recuperar, pero sí. que é, pouco a pouco se van destruindo, está ensintellado e chegará un momento en que xa serán irrecuperables non? Claro, claro. pero estas cousas non hai dinheiro, sin embargo pues mira, o, hai para aeroportos que se pechan o ano seguinte gastanse millóns de, de para dinheiro, indemnizacios para, tamén e, e para estas indemnizacios <risas> eh, supermillonarias non? para a cidade da cultura e para a orquesta a París exactamente Ay. a París de Noia e, sí, sí, sí. Logo, que ele non pues, tenga culpa claro. contaba outro día que se suprim miron todas as axudas que había para edición en galego, para as axudas aos concelhos, para iniciativas tamén relacionadas con galego, e incluso para elaborar materiais curriculares para os, os colexios, non? Uh -huh. En cambio, pois pues, está dando cantidad de dinero para para o ensino privado, non? E bueno, se si non hai dinero para o público, pois pues, menos debería de haber para o, para o privado, non? Pero, en fin E bueno, entón, creo que Então o chouleu case la gente que que estou roubando xa eu tamén aquí <risos> o, o, o seu tempo eu quería rematar aí un texto, pero se te parece, deixálo claro que sí, queremos escoitalo, verdad no, é que, bueno, outro día falábamos, che, falábamos de que desapareceron prácticamente todos os medios de, de comunicación escritos en galego non? Claro. entón hai un intento pois, de, de volver a, pois, a sacar por lo menos un, un semanario en, en galego, entón hai unha iniciativa que se chama Sermos Galiza, sí. que se foi presentando xa en varios Sitios en Vigo, Santiago, en Cambados, é xusto pois o día que se presentou en Pontevedra, que foi este, creo que foi este xoves pasado, pois eu non pude asistir, pero sí que a Asociación Cultural O Castro eh elaborou o fermoso texto precisamente para para estas presentacións, non de de Xermos Galiza, sí, sí. Que, que se che parece leo, eh, claro, se sabes claro. que me a largo pois pues, corfamos, non hai problema, non? Bueno, escoite o texto o tempo que queiras, Bueno, non, se ves que tal pois pues, O texto di así: Afirma un proverbio suacili que agora facemos galego, que quen sabe falar nunca é pobre. Hoxe somos como povo un pouco máis pobres que onte. Nestes últimos tempos nos fomos quedando case sen fala, devagar, case que por descuido, como que queda de portas para fora por deixar o chaveiro dentro da casa. A nosa voz esvaeuse no vento como minguaba a imaxe daquel científico tolo que experimentaba con beberaxes na procura da invisibilidade. Non nos referimos con esta imaxe ao estado da saúde de cada quen, senón a desaparición de medios de comunicación galegos. Foi xa histórica cabeceira a nosa terra, recluída nas hemerotecas como Merlín en Brocellanda, xunto con Galicia Oxe e finalmente a edición impresa do Xornal de Galicia. Xa se anunciou tamén o peche da súa edición digital para finais de ano. Debemos lembrar que con anterioridades xa desapareceran vieiros e peneira, entre outros. Dun tempo para esta parte desapareceron case todos os medios de comunicación en galego. Alguén podería pensar que esta fonía social se debe a un mal aire, como se fosse unha gripe de autónomo. Tamén podería pensar, no mesmo sentido naturista, que o seu carácter é pasaxeiro, é que logo dun tempo prudencial as nosas, as nosas voces volverán a se escoitar se cadra con maior vigor falso non ten nada de natural que este andazo de afonías afecte só a medios en galego do mesmo xeito tampouco é natural que unha gripe afecte únicamente ás persoas que levan o pelo curto por poner un exemplo de arbitrariedade a verdade é que non podemos falar porque nos estrangulan porque queren afogar a nosa voz debido a que as nosas palabras molestan As rudas e as feas anoxan, as cultas e elegantes incomodan, as túzaras e as máis inteligentes estorban, as maliciosas e as ben intencionadas chinchan por igual, as críticas proen como a rabia. Mesmo as palabras máis simples e inocentes provocan incomodo, causan unha aguda e impertinente irritación nos oídos de que un nos odia. Estamos nunha disyuntiva, podemos non facer nada, ou laiarnos como moito, eh, xogando con aquela idea, se as persoas de ben non fan nada, daquela o mal triunfará. Deste xeito ficaremos en voz, mudas e mudos todos, para sempre. A segunda posibilidad en troca consiste en loitar e ceibarse do xugo que nos afoga. No segundo caso, o camiño que debemos tomar é construirmos o noso espazo comunicativo propio, do mesmo xeito que nas épocas de secas en enxuvias secaba un pozo para poder ter de onde sacar auga chamamos pois acoller a pá e aluxar as mans co traballo unha xigantesca tarefa volvese pequenas e traballamos todos e todas somos conscientes das posibilidades que abre o proxecto que nos dispoñemos presentar, saudamos pois a iniciativa social por un medio de comunicación Sermos Galiza moi ben, moi ben unha declaración de intención extraordinaria que o Gallá teña pois a vitalidade que precisa o noso idioma ver si, eh, si vai adiante esta iniciativa, porque eh, verdadeiramente, pois, fai falta, non? Sí, sí, señor. Pues bueno, entón rematamos así, porque tens aí amigos no, no programa, que, que bueno, que hai que aproveitar que está en hoxe aí con vosco, non? Gracias, Xulio, por a túa crónica e por a túa conversa tan agradable que a no. vindire semana volveremos a, a conectar eh, a contactar contigo. Pois, pues, veica o próximo sábado, entón hm mm, a muchas gracias. Bueno, pues a fin de semana volveremos a estar con Conchulio y ahora continuamos con Bosco, don Antonio, don Al, don Alfredo.